i sestre, je ova služba praznična uzvišena, red je da se ovako već sabranim i bogato počastimo i svadošću duhovnom nasvadimo. U našoj crkvi Postoji jedan običaj da kad su sveštena i molitvena sabranja narod gladan istine, gladan svjetlosti uzima, prima, jede i pije se onih provjerenih istočnika nepresušnih i besmrtnih a ta izvorišta Jesu svešteni oci naši, svešteni apostovi koji su primili tu vodu života iz izvora života, iz gospoda našeg Isusa Hrista, primivši od njega istinito učenje, održavši vjeru njega i primivši duha njegovog, duha očevog, tako da i sami postadoše svjetlonosci, živonosci. Naša sveta crkva je oduvijek njihove riječi, njihove besjede, mnogo cijenila i uvijek postavljala na svoju sveštenu i raskošnu trpezu, tako god su veliki praznici Ona je iznosila svojoj djeci nešto od tih učenja i od tih spasonosnih besjeda. Ovo naše vrijeme, kome je svojstvena velika gordost, a gordost ne voli da sluša i ne voli pouku, ne voli poučavanje, izazvala je i proizvela neke nove običaje, tako da je danas vrlo, rijetko prisutna u praksi riječ otačka i beseda svetitelja. Uglavnom se, a svim neopravdanu, čutke prelazi preko onoga što nije za čutanje, nego za veliku pjesmu i veliko radovanje. Ali da bismo propjevali I srcem se poradostili i nama je potrebna pomoć. I nije crkva bez razloga duhom svetim ustanovila da se tumačenja gospodnih riječi ponude djeci, ponude slovesnim ovcama da bi njihovo razumijevanje onih sveštenih događaja bilo dublje, a samim tim i radost dublja i nada snažnija i ljubav krepka. Ovo evanđelje koje smo pročitali spada niz takozvanih jutarnjih vaskrasnih evanđelja. Iako bi večeras mogli da čitamo i neke druge odlomke, jer ovaj vaskršni dan preplijeće se s praznikom i praznovanjem svetih otaca prvog vaseljenskog sabora, mnogo važan sabor, mnogo važni otci, a pored njih i veliki ravnoapostolni učitelji slovenski kiruli metodije. Međutim, crkva uvijek u nedjeljni dan daje prednost u ovom terminu vaskrsnim evanđeljima, bez obzira koji se svetitelji praznik praznoje time svjedočeći i podvlačeći koliko su ova evanđelja važna. Mi smo večeras čitali deseto vaskršnje evanđelje. I ta evanđelja su toliko važna, braći i sestre, da bez njih čovjek ne može zdravo da vjeruje. Bolesno svakako da može, a zdravo tvrdo vjeruje. Apostolski ne može vjerovati. Zato crkva ne propušta priliku u ove nedijeljne dane na ovom bogosluženju da nas pozove i pažnju privuče baš nove događaje koji se direktno tiču vaskrsenja gospodnjeg. Jer vjeru u vaskrsenje bez vaskrsnih evanđelja je nemoguće, brać. U što ćeš da vjeruješ? Ako nisi upućen, ako nisi obaviješten, ako nisi uveden u istinu i u same događaje. Jedan od svetih otaca koji je primio svjetlost evanđelja i na moćan način je posvjedočio, a i dan danas je svjedoči sveti Grigorije Palama, arhijepiskop Solunski, volio je da se zadržava novim ovim novim na ovim, na ovim i vrlo rado ih je tumačio svojoj solumskoj pastvi, a pošto je izrastao u vaseljenskog učitelja, ta tumačanja i te njegove besjede postale su dragocijene crtvi i do dana današnjeg sa velikim ponosom čuva. žalosti, kako rekao smo, zbog naše gordosti A gordus ne voli poučavanje i ne voli učitelje tih beseda na žalost mi braće i sestre osadu smo gladni. Mnogi od nas ne okusivši ni jednu jedinu kap ni jednu jedinu mrvicu od nje. A u pitanju je kako reko smo vrugo bogato i raskošno postavljena tepas. Veliko milošću Božijom mi mi imamo na našem savremenom srpskom jeziku prevedene neki od beseda Svetog Grigorije, a među njima i besedu baš na ovo deseto Vaskršnje evanđelje. Pa smo smatrali da je blagosloveno na ovaj dan, Vaskršnji dan, a svaka nedelja je veliki praznik crkve, Pošto se mi nekako tek budimo i postepeno, neki poprilično nesigurno, odvajamo od tame ovoga svijeta ova injekcija blagodatne svjetlosti, svakako će nam dobro doći. I sadržaj treba da primi naše srce, a da bi ga srce primilo, um treba da bude pažljiv, jer Ta inekcija i blagodat kroz pažljivi um obogaćuje iz srce i tamu gordost i laži unoseći smirenu i tihu svjetlost bogopoznanja. Pa ćemo večeras kao da je prisutan jeste prisutan mi samo čitati, a vi slušati samog svetog oca Grigorija Palamu. A slušajući njega, slušat ćete djelovanje svešteno dejstvovanje samoga duha svetoga, koji je svetoga Grigorija uvelu tajnu Evanđelja, noge i najdublje tajne mu otkrivajući, a on kao revnosni pastir otkriva je to svojem Aj mi smo, ako smo djeca crkve, njegovo slovesno stadu i time treba da se ponosimo i da preziremo svalna niska i jeftina učenja i jeftine učitelje koji se gomilaju i tiskaju sve više oko nas i oko našeg naroda. Tako da ćemo ovom besedom ispaliti jednu moćnu, mnogo moćnu, blagodatnu raketu da obasija nebeski svod, do da obasija i tamom natrpano podnebesje i da da prostora našem umu i našem srcu da prodiše i da okusi podove ove čiste, vaskršnje, svjetlosti i radosti možete da sednete i pažljivo da slušate Iako kako tako zvana jutarnja vaskrsna evangelja To je odlonci iz jevanđelja koji govore o događajima vezanim za vaskrsenje Hristova i koji se čitaju na jutrenjima u vaskršnje dane, nose naziv jutarnja, pozori, to je po jutarnjim satima dana. To ipak ne znači da govore o događajima koji su se odigrali u jutarnje sata, ali se i pored toga nazivaju jutarnji. Tako se javljanje gospoda Boga i spasitelja našeg Isusa Hrista sveštenim apostolima nakon vaskrsenja radi potvrđivanja ovog događaja nazivaju jutarnjim. Iako je do njih dolazilo ne samo u jutarnje sate, nego i u poodne i predveče, pa čak i noću. Nije bilo rano jutro kada je gospod susreo Luku i Kleopu na putu za Emaus i pridružio im se. A kada su se približili selu u koje su putovali, on se činjaše da hoće dalje da ide, a oni ga ustavljahu govoreći, ostani sa nama, jer je dan nagnuo i blizu je večer. Iz evanđelja po Luki. Poslije toga, kada je prelomio hleb i razdijelio im ga, prepoznali su ga i on je postao nevidljiv za njih. Tada su ustali, i iz časa se vratili za Jerusalim, da bi ispričali ostalim učenicima šta im se dogodilo na putu. Dok su govorili, sam Isus je stao među njih, a to je bilo na kraju dana, uveče. Drugi put, on se opet nakon trpeze obraća Petru, i postavlja ga za pastira svojih slovesnih ovaca. A kad objedovaše, reče Isus Simonu Petru, Simone, Jonin, ljubiš li vi me više nego ovi? Kada je on dao potvrdan odgovor, gospod mu je rekao, napasaj, jagance moj. Kako je dakle ovo moglo da bude jutarnje javljanje i da se zove tako kada se zapravo nije dogodilo u jutarnje sate? Sunce pravde, Hristos, budući bespočetan i predvječan, ne izmjeni i ne promjeni, jer nema ni sijenke promjene I ne zna ni za početak ni za kraj, svijetli svjetlošću istinitom i proizvodi nezalazni dan, u kome zajedno sa angelima prebivaju i duše pravednika. Kad se okonča ovaj vijek, pravednici će zajedno sa svojim tijelima biti naslednici svjetlosti i sinovi istinskog dana. Taj, dakle, dan, budući nezalazan i kada je vrijeme u pitanju cjelovit, nema, niti je imao jutro, jer je bespočetan. Nas je, međutim, obuhvatila noć I ugrabila nas je Sijenke smrti, jer smo pali u grijeh i uspred toga se lišili moći gledanja, moći koja nam je, po blagodati Božjoj, bila svojstvena i blagodareći kojoj primamo svjetlost koja vodi u istinski život. Dakle, smrti je našoj prirodi donijela i noć, Ne zato što se istinska svjetlost odvratila od nas, nego zato što smo se mi sami po sebi odvratili i što smo izgubili moć da gledamo na tu životvornu svjetlost. Međutim, darovatelj svakda postojeće svjetlosti i uzročnik istinskog života koji se milosrbno starao nama, ne samo da nas je nas radi pri kraju vijekova uzeo i sišao radi nas, postavši isti onakav čovjek kakvi smo i mi, nego je nas radi i krst i smrt primio i uništivši svojom smrću adsko carstvo, nakon tri dana vaskrsao. Иново показавший нашoj природи чистu светвозt i бессmtний живот, zadoбивший za ню блистаje воrсенне. Поšto je njegovo во skrenje posvo početak za uppokoje i pošto v vrijeme njegovog drugog doска. Svjetlost besmrtnog života treba da uzme u naručje njegove učenike, te da sve zasija istinski i cjeloviti dan. Vaskrsenje Gospodnje je shvaćeno kao svitanje i jutro toga dana koji dovezi. I zato sva čitanja evanđelja koja pripovjedaju o vaskrsenju, predstavljaju jutarnju. Zato i sva ta javljanja spasitelja koja nezavisno od toga jesu li se dogodila ujutro ili uvečer prema shvatanju vremena čugnog dana svejedno predstavljaju jutarnja te se tako i zovu. Ovo jutarnje je koje je danas pred svima pročitano, dvostruko je jutarnje, jer ne samo da izvaže ono što se tiče Vaskrsenja Gospodnjeg i njegovog javljanja poslije toga, nego govori i o događajima koji su se odigrali u zoru čuvstvenog dana. A kad već nastade jutro, Kaže evanđelista, stajaše Isus na obali, ali učenici ne poznaše da je to Isus. Evanđelista na početku kaže da se Isus, ustavši iz mrtvih, javio svojim učenicima na Tiverijatskom moru. Da, zaista, on se javio, no pošto su učenici bili u na otvorenom moru i pošto su bili zauzeti ribolovom, nisu ga prepoznali. Tada im se on obratio, djeco, o kakvim je smirenjem, kakvom ljubavlju, kakom svadošću ispunjeno ovo obraćanje. Dakle, on im kaže, djeco, nemate li što za jelo? Nije ih ovo pitao iz neznanja, nego promisliteljski i kao da priprema put za čudu. Kada su mu odgovorili, nemamo, Isus im kaže, bacite mrežu sa desne strane i naći ćete. Naći ćete. Time je pokazao da zna da su cijele noći bacali mreže, ali da ništa nisu našli. Pošto su iz toga vidjeli da je njemu poznato šta oni rade, iako nije bio sa njima, lako su povjerovali njegovim riječima i poslušavši ga, bacili su mrežu. Kad su našli toliko ribe, da mrežu nisu mogli da izvuku u lađu, tada se Jovan, koji je bio najspremniji za božansko poznanje i naročito voljen od strane gospoda i učitelja, vjerovatno prisjetio onog čudesnog ribolova na Genisaretskom jezeru, kada je u bačenim mrežama bilo toliko ribe, da je bilo začuđujuće kako se mreže od tolike količine nisu pocijepali. Dakle, onaj učenik koga ljubljaše Isus, reče Petru, to je Gospod. Petar vatreni i spremni na djevanje od drugih, kada ču, kaže da je ono Gospod, Opasa se ogrtačem jer bješe nag i baci se u moru. Ogrtač je gornja odjeća koju sirici i feničani nose preko ostale odjeće, zbog čega se i naziva ogrtač. Ponekad se oblači i direktno na nago tijelo, kao što je bio slučaj sa onim sledbenikom gospodnjim, koga su judejci uhvatili, Pa im je utekao nag Ostavivši ogrtač U rukama vojnika Petar Koji je bio nag Nije obukao taj ogrtač Nego ga je savio I opasao se njime Iako mu je predstojalo plivanje Jer je od obale Bio udaljen oko Dvesta lakata Tako je Petar koji je bio najvatreniji, stigao prije svih. Ostali učenici stigli su lađom, vukući sa sobom ribu, između ostalog i zbog toga da bi je predali darodavcu i da bi mogli da mu se obrate onim sveštenim liturgijskim riječima, tvoje od tvojih. Čim pak izidioše na zemlju, pripovijeda dalje, jevanđelist vidioše oganj naložen i na njemu položenu ribu i hleb. Neki tumači su smatrali da se ovdje govori o žaru, to jest o užarenom uglju na koji je bila položena riba. Međutim, Iz onoga što slijedi, kažu drugi tumači, riječ oganj ne može da se shvati bukvalno, jer hleb nije mogao da bude položen na oganj. Zato, kažu oni, evanđelis nije rekao oganj naložen, nego žar koji leži, iz čega proizilezi da se pod žarom podrazumijeva nekakva koža koju su putnici upotrebljavali umjesto stola, prostirući je na zemlju i stavljajući hranu na nju. Shodno tome, apostoli su po izlasku na obalu vidjeli još i nešto drugo, čudo veće od onoga koje se zbilo na moru. Jer su vidjeli hleb i ribu koja nije uzeta iz morske dubine, nego je stvorena niz čega. Kako veži pripremljena za obijed i uz to su svi zajedno vidjeli gospoda, te su u ushićenju zaboravili na ulovljenu ribu. Zato im gospod veli, Donesite od ribe što sada uhvatiste, podsjećajući ih na to da svoj ulog treba da izvuku na obavu, kako neko ne bi rekao da je ono mnoštvo riba samo plod njihove u obrazilje. A Simon Petar uđe, kaže i izvuče mrežu na zemlju punu velikih riba, 153, i od tolikog mnoštva ne prodrije se mreže. Sila Hristova, koja je sačuvala mrežu nepoderanom, mogla je svakako da i onima koji su mrežu izvlačili da snagu ili da im teret učini lakšim, ali ona to nije uradila kako bi apostoli mogli bolje da osjete čudom. Zato je Petar morao da uđe u lađu kako bi pomogao ostalima koji nisu bili u stanju da to učine sami. Želeći da se pokaže svakome od njih pojedinačno, gospodin kaže, hodite, objedujte. Sopstvenim rukama on im pruža хлеб hleb i ribu, svakome pojedinačno, otkrivši na taj način kroz ovo služenje još i to, da je on sam onaj koji se stara i promislitelj, kako kada je u pitanju sadašnja, tako i kada je u pitanju buduća sladost sladost koja će nastupiti poslije lova apostolske mreže, to jest nakon što apostoli kroz evanđelsku propovijed saberu u istinsko bogopoštovanje sve koji su dostojni iz svih naroda. Među ovim sabranima, Таdaće se nači i 153. Misveći tu na hiljade iri desetine hiljada ljudi, što je pozna to samo njemu, koji tvori čudeer i se vršava ispunjenje taj. Beеплодni труд tokom cijeve noćči izobražava besplodnost učenja koje je postojalo prije njegovog javljanja i ovoploćenja. Bacanje mreže s desne strane lađe i bogat ulov toga jutra pokazuju uspješnost evanđelske propovjedi koja je usvijedila posle njegovog dolazka u svijet. Ovo se i dogodilo ujutro, zato što nam se u tijelu javilo samo sunce pravde i zato što učenje koje je sabralo i izvuklo mnoštvo oni, koji se spasavaju, bilo uspješno i djelotvorno. Kad je ispričao o razdavanju hleba i ribe, jevanđelista kaže, Ovo se već treći put javi Isus učenicima svojim, pošto ustade iz mrtvih. Prvi put onim je došao uveče, istoga onoga dana kada je vaskrsao, dok su bili sabrani u kući. Zatim, poslije osam dana, on je ponovo došao u vrijeme kada je i Toma bio sa ostalima. A evo... Treći put, on više ne dolazi k, njih, k njima, nego im se pokazuje, dajući im tako do znanja da je uvijek bio njima, iako nisu mogli da ga vide čurnim očima. Dopustio im je da ga vide onda, kada mu je to bilo ugodno, jer besmrtna tijela posjeduju takvu Silu i sposobnost. Ovo, braćo, znači da je On i sa svakim od nas, iako ga mi ne vidimo. Zato je prilikom vaznesenja i rekao apostolima, Ja sam sa vama u sve dane do svršetka vijeka pošto je On uvijek sa nama, svakodnevno ćemo ga sa strahom poštovati i činiti ono što je bogu ugodno pred licem njegovim. Ako i ne možemo da ga vidimo tjelesnim očima, možemo neprekidno da ga posmatramo, sozrcavamo duhovnim očima. Ukoliko budemo duhovno budni, I ne samo da posmatramo, nego i da odatle dobijemo plod velikih dobara, jer i samo razmišljanje o Bogu predstavlja udaljavanje od svakoga grijeha i očišćenje od svakoga zla. Ovakvo sozrcanje predstavlja djelatni početak svake vrline, родitelj ku čistote i bestrašća, darodavca vječnog života i beskonačnog carstva. Trudeći se oko takvog svatkog sozercanja i usmjeravajući duhovni pogled na Hrista, koji kao da je prisutan, svako od nas govori isto što i David, Ako se postroji name tabor neprijatelja, neće se uplašiti srce moje. Ako se name podigne rat, ja ću se i tada nadati. Psalm 26. Postoji, braćo, kod nas borba koja se vodi iz polja i ogleda se u privlačenju na grijeh. Posredstvom pet čuga A najviše je vode oni Što se ne suprotstavljaju na odgovarajući način Međutim, rat ove vrste Ne vodi se stalno u nama Jer kao prvo Naša čuga ne djevaju neprestan Osim toga Događa se da se i onda kada čula djeluju, grijeh ipak ne dogodio, ili usled nedostatka onoga što je za grijeh potrebno, ili zbog neodgovarajućih okolnosti ili mjesta, bez čega ni lopov, ni razbojnik, ni brudnik, ni preljubočinac, ni otimač, ni koristo ljubac, ne sprovode u dijelo svoj bezakoni postupak. Postoji pak i druga borba, koja se kroz pomisli odvija unutra, u nama samima. Ta borba je mnogo teža od one koja dovezi s polja, preko čula, jer ova A duhovna borba se odvija uvijek i ne zahtjeva ni sredstvo, ni odgovarajuće vrijeme, ni mjesto. Borba protiv grijeha u oblasti čula ima za početak, za povod stvari i utiske koji su za njih vezani, ono što se čuje, vidi i slično. A ova druga borba, duhovna, ona koja se odvija u nama samima, podstaknuta je neposredno od strane zlih duhova, putem njihovih nasrtaja i nagovora. Ako bi neko i pobjedio u čugnoj borbi, to još ne znači da bi ostao nepobjeđen i u duhovnoj. Međutim, onaj ko je u duhovnoj borbi, taj moćno razbija glave neprijatelja i u spoljašnoj borbi. To je ono što kaže apostol. Po duhu hodite i pohotu tjelesnu nećete činiti. Zapovješću o izbjegavanju činjenja grehova Stari Zavjet je u najvećoj mjeri pripremio čovjeka za borbu s onim što dolezi s polja, to jest za vođenje borbe u oblasti čula. Kada je pak riječ o unutrašnoj borbi, onoj koja se vodi u nama samima, naoružani smo zakonom blagodati, evanđelskim učenjem, koje zabranjuje gnjev u srcu, preljubu u srcu i pohotu pokrenutu u srcu, kao posledicu džavoljeg uticaja, naoružava nas i podiže da bismo taj uticaj odbili, o čemu govori apostol Pavle u poslanici Efesima. Obucite se u sve oružje Božje, da se mogli održati protiv lukavstva Đovovskoga, jer ne ratujemo protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstava i vlasti i gospodara tame ovoga svijeta, protiv duhova zlobe u podnebesu. Ova bića teško podnose svoj pad i bijesno vode rad protiv nas, koji kroz ustremljenost uma prema Bogu imamo život na nebesima. Zato vas molim da se sa svakom usrdnošću uzdržavamo od pijanstva i naslada, od sravnih riječi, psovki i prizora, jer ovo uznemirava naše tijelo i zaziva nas na bitku u nevrijeme i ne dozvoljava nam da pravilno sagledamo i vodimo našu unutrašnju borbu. Iz toga razloga nama se nužno događa da budemo pobjeđeni i do da padamo, da u potpunosti ili većim dijelom budemo porobljeni grijehom mi, koji smo slijepi kada su u pitanju nevidljivi neprijatelji, dok smo u isto vrijeme vrlo pažljivi kada se radi o spolješnjim. Udaljevši se od rđavih i nepotrebnih naslada tijela, Ustanimo protiv vladara strašnog mraka, koji u naše srce ubacuje strasne misli i ružne želje. Ustanimo protiv demona, koji su predvodnici mračnog zla, jer su oni bili prvi koji su žudjeli za zlom. Ustanimo protiv onih koji upravljaju palim svijetom, ali samo nad onima na koje se nikako ne odnose vladikine riječi. Vi niste od svijeta, nego vas ja izabrah od svijeta. Preporodih vas svojom blagodaću i u svojih. Dakle, zli duhovi vladaju samo nad takvim ljudima na koji ovo što je rečeno nikako ne može da se odnosi i koji su im se podčinili po sopstvenoj volji mi se pak ničemu bojati ako budemo duhovno budni i ako duhovno oko usmerimo na Godicu koji nas je iskupio od gorkog đavolskog grobstva Ako ga budemo slušali kao da je uvijek tu sa nam, Kako je rečeno kod psalmopojica. Nećeš se bojati od straha noćnoga, od strijele koja oveti po danu, od stvari koja prohodi po tami, od susreta i demo na podnevnoga. Psalm 90 nego će oni koji pokušaju da nasrnu na nas pasti, a da nam se i ne približe i neće uzdrmati temelje i skloništa koje je sazdala vrlinu, kako i sam psalmopojac za sebe kaže, proviđa gospoda predamnom svakda, jer je s desne strane meni da ne posrnemu. Salam 15. Ako dakle uvijek budemo gledali na njega kao na onoga koji je tu pred nama, čas mu pojući, čas ga moleći, a u drugom trenutku prema snazi i blagodareći mu, on će uzeti desnicu svakoga od nas i povešće nas po svojoj volji i sili, I nas od vlasti mraka I uzvešće nas u svoje carstvo Darujući nam istinski i vječni život Taj život svi nekad dobijemo U slavu njega i bespočetnog njegovog oca I sa vječnog i životvornog duha Sada i uvijek I u vjekove, vjekova. amin.